Shikhi anasema hafidhahu Ta'ala Baada ya kueleza matukiwa hao ya kusitisha Ya namna mwanamke alifu kua kichukuliwa Katika zama za kijahilia Sasa Shikhi anazumumza nema ya u Baada ya kuja u-Islam wa Muhammadin sallallahu alayhi wa, wa sallam Namna mwanamke alifu nyanyuliwa Alifu pewa hishma Jambo laakil imetukuzwa jambo la wanamuke Wanamuke katika u ni queen ni malkia bwana eh ana heshima kubwa sana haya tutayaona insha Allah thumma jaa al-islamu wa rafa'a min sha'n al-mar'a wa a'laa makanataha wa saana karamataha asema thumma jaa al-islamu kisha min shani al-mara na ukalinnyanyua huu uislamu eh wa rafa'a min shani al-mara na jambo la mwanamke wa na ukainnyanyua yani uislamu na ukainnyanyua nafasi yake huyu mwanamke wa na ukautunga utukufu wake na heshima yake yani hu wasaana karamataha na ukautunga huo uislamu utukufu huo mwanamke تعالى taala amesema allah taala katika kuzungumzia namna uislamu ulivyowaheshimu wanawake wala huna mithlu alladhi alayhi an nabil ma'ruf al-baqara huni aya wala hunna wanayo haki za kufanywa hao wanawake na waume zao maneno mafupi lakini hiyo ndio maana yake wala wanazo haki kwa Kiswahili kizuri zaidi za kufanywa hao wanawake na waume zao kwa mfano wazili haki ambazo ziko juu yao kuwafanyia waume zao bil ma'ruf tena kwa wema wala huna wanazo haki za kufanywa hao wanawake na waume zao mithlu aladhi alaihin kwa mfano wazili haki ambazo ziko juu yao hao wanawake kuwafanyia waume Bilma arufi kwa wema Yani Kaya hii natuambia kwamba Ziko haki Sisi wanaume Tunawajibika Kuwafanyia wanawake Ni haki zao ziko kwetu Wapewe Wafanyiwe Lakini file vile Wanawake Wamebebeshwa haki Katika shingo zao za kuwafanyia wanaume. Kwa mana kuna mambo sasa wanawake nao wanawajibika kuyatekeleza kwa waume zao. Kila mmoja kapangiwa haki zake. amtekeleze mwenzii. Sasa totakiwa tusimamie haki hizi. Mwanamke wa Kiislamu atekeleze haki zilizo juu yake kumfanyie mumewe. lakini mwanaume wa Kiislamu naye atekeleze haki zilizo kuwa juu yake kumfanyeni mke wake tena Allah anasema bil ma'ruf kwa wema kwa maana yuko mtu inawezekana anatekeleza haki anatekeleza lakini hakuna wema ndani yake hilo pia halitakimu ikawa mathalan kama wewe ni mume unatekeleza haki yako ya kumlisha mke wako na watoto familia kweli unatoa kila siku unatoa posho lakini unagugu ni mtu una masimango kwa maana ukitoa ile posho inaambakana na maneno haya nimekuachia pesa mezani hapa jiachieni sasa Ushanzi baba yako alikuwa anaacha kama hiyo kwenu eh maana ya nini ya? Yani? Simekuwa naliza kuchoma nyi Hai mwagika sasa hapu mke wangu Hapupana wema Hakuna wema katika kutekeleza hak Kwa maana Umemtimizia ume mwanamke au familia hak Lakini imekosa ule wema Huni mfano mmoja Kuna mifano mingi tu Ya kufanya wema Wanachora ntua mfano mathala Umetimiza hak Umetowa kitu kuasimamia watu wako. Lakini mwenye wajue kabisa hiki nilichokitoa chokitoa kitoshi. Sasa wema sio kuwa mkali eh? Ukiulizwa. Sasa baba fulani lakini hii haitoshi ushanza wewe. Nimekuwa kama ya kwenye Matumizi tu. Wakati wewe hicho ulichokiacha ukipewa kwamba chukua Hii elfu kumi hii Kaipangelia tukana chakula kuanzia Subuhi mpaka jioni Uwezi Uwe mwana uwezi Uwe mwenye uku kazini kwenye makaftalia uku Unakula zaidi ya hiyo Chai yako nzito Chai za kwenye Kefu za maana Tupige chai nzito Kula chakula kizuri Unakuna nyumbani Unakuna no, no, no, kuwazuga usiku Ume ushabitia Vibanda vyako lakini kwambia hii pesa haitoshi unakuwa mkali kuli kweli wakati wewe uwezi kuitumia pesa hili sasa ule ukali wako si wema kwenye nawezekana ndicho ulichonacho basi toa na manyano mazuri eh, kama wanabusema ahlul mpe maneno ya furaha kwamba mke wangu baki na hii kwanza najua hitoshi Kapisa. lakini ndio nilionayo hii kwa sasa Hebu baki nayo hii mimi naelekea kibaruwani acha wa nikapambane kama kuna khiri yoyote tutapatikana tutafanya maarifa baadaye lugha kama hizi nakuta mwanamke anaridhika nilikuwa najaribu kuzungumzia hapo wala mithlu alladhi alayhi anabil kuna kipande tukimalizia tu twaruhuswa sallallahu alayhi wa sallam na mtume sallallahu alayhi wa sallam akahitaja hadithi ya abi huraira ameweka kiji namba hapo kwa mwanafunzi uko juu angalia kuna kiji namba 1 alafu shuka chini kule kwenye hashiya anasema rawahu al-bukhari wa muslimin min hadithi ya abi huraira mpaka mwisho hadithi hii ni sahihi kaipokea al-imam al-bukhari na muslim na ni hadithi ya abi huraira na amesema mtume ha haya ni maneno tume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawaelekezea wanaume namna ya kuwafanyia wanawake mambo istausu bin nisa' khaira kwa maana shika maneno na wasia wangu kwa wanawake kwa kuwafanyia khairi ay litamalu istausu bin nisai khaira Shika maneni Enyi wanawume Nawasia wangu Kwa wanawake Kwa kuwafanyi Haya ni maneno Tume sallallahu alayhi, alayhi wa sallam Ana yaelekeza Kwa yetu sisi wanawume Hadithi iliendelea nindefu Tume sallallahu akawataja wa wanawake Na uzaifu waliokua nawa Wanawake wemetukana na ubavu wa Adam alayhi tena sehemu ya chini kabisa ya ubavu kwa maana utaita chini ikiwa watatokea chini kupanda juu lakini ni juu kitokea juu Semu hiyo imepinda kwa hiyo mwanamke na madhaifu sasa tukahusuwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sisi wanaume Tuusiani sana ku kuwafanyia heri wanawake umekuwa ni wosia ya yani, Uislamu si tu kukataza ukandamizaji kwa wanawake na unyanyasaji bali Uislamu ume, umeleta wosia wanaume wakikaa wausiane juu ya kuwafanyia heri wanawake kuwapenda kuwavumilia kuwa ajali kwa, penda, kwa, vumilia, kwa... Yani, Na والله wakati mwingine ikitokea mmefarikiana labda mmemiachana basi hiyo ni kama ajali lakini si jamu ambalo ulikuwa umelipanga na pengine kabla ya hizo talaka au mambo ya kujivua sijui pana mazungumzo mengi yamepita hapo watu wamefanya vikao mashehi wameitwa wamesikiliza kesi wamesuluhisha mashehi wakashindwa haya wakatafutwa washenga wale ambao walitakosa wakati unaoa nao wakatumia kusara zao na uzee wao wakazungumza ikashindikana haya wazazi wakakaa kama familia wakazungumza imeshindikana umempa mwanamke mawaidha umemhamba malazi wakati mwingine vipigo vimetokea eh ndio kwanza yuko <tipo> vile vile basi watu ufiti ya maali wakaachana sabu islam now hauna ndo eh hakuna bimuza maisha katika dini yetu sisi ni alimsakun bil ma'ruf au tasirikun bil haya <tipo> shaykhana malizia tunamalizia shaykhayapa eh uchtil muslima dadayangu mu islam shaykhana sema amali billahi thumma biki Amali billahi thumma biki an tataqabbali hadhihi alkalimati bi sadrin rahibin Sheikh Anasay mahabdhahu Allah ta'ala amali billahi matarajio yangu kwa Allah kama ni matarajio yangu Allah namtaraji E mwanamke wa Kiislamu haya maneno niliokuambia bisadrin rahibin kwa kifua kipana hebu yakubali haya maneno tuliyosema kadhalika haya ambayo nitakuja kukwambia kwa sababu haya yaliyosemwa ni utangulizi tu kuna mengi mazuri yenye kumfaham mwanamke wa Kiislamu yanakuja hapo mbele shekhi anakutaka e mwanafunzi mwanamke yakubali haya Wa'ntaqifi ma'a nafsiki waqfat hisab wa'itab shaka nakutaka tena wa'ntaqifi ma'a nafsiki na usimame pamoja na nafsi yako pe mwanamke hisabi kisimamo cha kujihesabu wa itabi na kisimamo cha kujilaumu kwa maana tafakari maisha yako na dini yako hebukaa utafakari weka tafakuri ya kujipima wa antaki na matarajio yake u shehe anatarajia vile vile wewe mwanamke usimame ma nafsiki pamoja na nafsi yako waqfa dhisabin wa itabin kisimamo cha kujihisabu na kisimamo cha kujilaumu ala ma mada min al ayami juyale amayo yamepita katika masiku jifikirie maisha ulioishi katika umri wako siku nyingi zimekupita wewe kuna miaka mingi sasa kuna miaka 20 miaka 40 35 30 55 wengine wana 60 wanaendelea wako katika wanawake umri mrefu umewapita Hebu utafakuri Utafaka Kihisambu wewe Alafukau kihisambu makosa yako na kujilawumu Ndicho anachukambia shekhe ya Ala mamadha minal aiyami Utafakuri wewe Na utafakari Jue yale ambaye yamepita katika masiku Umbri ambayo tayari umesha Umefanya nini Katika kheri Hebu kau ujifikiri We mwenyewe Hida kumambia mtu Lakini Kuna shari ngapi umezifanya wewe Ambazo watu wanazijuwa shari hizo yote na zingine hakuna yeyote na yeyote ispokuwa Allah na nafsi yako Kwamba wajue kwamba Kuna mambo mengi ya munkarat Yaku maovu na maasia Na makosa mbani mbali umeyafanya Imo umemkosea Allah Subhanahu wa ta'ala Au umemkosea wenzio Katika wanaadamu Una makosa chungu nzima unayajua wewe. Umeshakaa ukatafakari? Kwamba ni lini umemwomba Allah msamaha kwa makosa hayo? Na ikiwa ni mwanamke mwenyeheri, umeshaukata kukaa ukatafakari, je heri hizo zinakutosha? Na je una uhakika kwamba zitakubaliwa? Umezifanya kwa ikhlasi kweli? Yaani wakati mwingine mtu anajipekuwa. shaykhana seema fa'in kunti muhsina-tan fa'ahmadillaha subhanahu wa ta'ala wa tazawwadi fa'inna khayra az-zali at-taqwa fa'in kunti muhsina-tan iki waeem wa namuke kufanya waeema eee, wakad ikutaqa wa nimuana muke waeema maasha'Allah fa'ahmadillaha bas Allah imhimiini Allah ta'ala watzawadi nachukua akiba e mwanamke katika maisha yako weka akiba fainna khairaz zadi atqwa kwani hakika bora ya akiba ni ucha mungu watzawadi nachukua akiba mwanamke ya amali fainna khairaz zali atqwa kwani hakika bora ya akiba ni ucha mungu kwa maana ukijikuta Allah ni mtu waheri usichoke sasa ushikao ukajipongeza a ah, alhamdulillah ba dini hii nimetoka na yombali mpaka makamu haya a ah, tumefanya mengi sisi sasa vijana endeleeni a ah, a ah. hayo hausi yazungumzi mwanamke unahitajika uendelee katika khali uendelee kuchukua akiba ya amali kwa sababu wewe hujui kwanza zile amali zako zimekubaliwa zile za, za, za zamani zile wakati ukiwa kijana mathali kuna mamu mengi umeyafanya umejitolea mashaallah pingine ardhi za ya ambayo imejenjwa ni zako ulifanya khairati mbalimbali ulisomesha ulilea watu umelea vijana wengi walikuwa mayatima sasa wamekua wakubwa wana zao Wanafabilia zao ukiwatazama unafurahi kabisa kwamba huyu kijana huyu nilimuokota mimi hu mfano mama wa Kiislamu wanasema na kuna wanawake wengi wanafanya hizi Usi sasa kwamba tayari usha ya peponi sasa Kwa kuwa umelea mayatima wengi Hei wana umesomesha watu wengi Umejitolea sadaka nyingi Wengine wasema mimi nimetua mpaka nimefilisika Wallahi nimetua mimi Dhahabu zangu Nikuwa mkizi mimi Nikichangia Mpaka leo sina dhahabu moja Mbakia navama plastiki tu Kwa sababu ya dini Sawa Jazaki la uhairan. lakini usirudi nyuma kwa nini inama yatakabala Allah kutoka mtaqim na hakika si vinginevyo anakubali Allah kutoka kwa chama mungu hakuna mwenye uhakika shekana anasema tunakomea hapo eh wa in kunti kitabu cheno Huna khiri yoyote, kihila ukiipe kuwa ni mabalati. Daftari lako yeus Na unalifungua kuanzia mkono wa kushoto Kila ki ukijipe kuwa ni mtu unashari Huna dini Ghairu mutadayina Huna dini wewe Huna imani ya sawa kwa Allah Hujui imani ya sawa kwa mtu me sallallahu alayhi wa, wa sallamu wala kwenye sherehe za uislamu ni mwanamke unaishi kimazoea maisha yako ya mtaani mtaani tu Mushirika ni mtu unapenda ushirikina kila siku ni kwa waganga unabadilisha waganga kuliko password za simu waganga unao wengi kazea kuroga tu mfano na kwa wanawake wengi hiyo ni tabia yao ghairi mtadayyin wala mutahajjiba Sio mwanamke mwenye kuvaa stara, huna stara wewe. Stara ile ya Kiislamu. Ukava nguo za kustiri maungo yako, mathalan. Wanaume wengine wasikuoni wasihusika. Au stara ya moyo, inawezekana unavaa hijab, Masha Allah, kutokea utosini mpaka kwenye kucha. Umejibika gubi gubi, full hijab. Lakini mwenye wako wa unahijabu Mwenye wako wa unahijabu Mwenye wako wa Islam Una roho mbaya Una hasad Una hikdi Mwenye wako mchoyo Mjeuri Hasidi Kasa hijabu ili enje Haiku saidi Mwingine anahijabu katika mdomu waki Hajavastara katika mdomu Mwenye wako anahaya Anaongeya kuliku mwana, mwana, mwana Yani ukiwa ndani kama redio Mpaka umnye Mpaka mate ya namkauka Kwa kuongea Anaongea nye kumuhusu na ya siyo muhusu Alafu anaongea na kila mtu Ni mtu wana maneno mengi Ataongea na hawa, ataongea na hawa, ataongea na wanaume Ata simu huku, atauliza huku Yamo halimpitu Hana higiapo katika mdomo wake Usifanya hivyo Kuna keo ini mutahajiba He? Bil-zahir ya muliwako wabil Na kwa batin ya nafsia Ika wa manamke matalan Tarikatun li s-salah Tarikatun li s-salah Imanamke ya, swali Ha swali. Na haki swal, ni swala za uongo Lakini ki ukweli hasa siya musallia Anaswali ukiwepo Au uki muanbya. au kimuuliza kila siku ni mtu kushtuka toba sijaswali la hapo usha muuliza hivi nyinyi na waona mkobize na maviombo tu hapa mmeswali la ila allah ndio fui yake hiyo atatawadha pale atajitia kuswali jamani tukaswali jamani awaambie mabinti zake wasichana wake lakini mkiwa ampo hakuna swala wala hakuna zaka Hiyo alfajiri nukapsa Alfajiri kile kitanda kile, kita kile kimeishika ngozi yake Mbaka mbabaduwane Na ukitoka na rudikulala Yanja uyanja Wanawake na mnaiha wa swali Wanamuke Aswali Akijua ni zimma yake Ni wajibu wake Kutoko mula wake subhana wa taala Akiswali ya na uslami Akijaka kuswali anakufuru Na hindi yu kawli ya muhakikini tarikuswala kafi mwenye kuwa cha ni kafiri mwupe akifa katika hali hiyo atumwoshi atumviki sana wala atumziki katika makaburi ya uislamu tunasaidiana saidiana tu tunaoneana honeana haya tu katika miji yetu hii tarikuswala na kufa tunamsifu kwa elimuheshimiwa kiongozi katutuwa mbali huyu kili kuwa liswali teka huko sugini taje chaka gani saibu wana kila mali ni mji tutuwa tembo ndani tuko mfukia sasa mwanamuke ya siyeswani ni madhambi hayo nimetua haya kwa mfano lakini sasa mwanamuke aleza kuwa ni mua sherati muovu sio mua mwanamke mzinzi mwanamke muongo mwanamke msingenyi wanawake wengine wana mkono mwizi anamwibia mpaka mumewe wako wanawake waizi hao ukiweka kifukela yako ukija kuhesabu umepungua Mimi niweka laki 200 hapo mbona iko laki na 90 ah alasija sija sijafikika sija kabisa huko na mwezi sijapika huko kumbe alikuwa na Yana alikuwa pali aki, aki, aki, aki, aki chokora chokora Aka kutanaazu wala Wallahi na mwezi stiafika Kijambazi Chakuibia La la la la la, la. Na ikiwa haukwa hivyo mwanamke Kwa mana sio mwanamke muema Lakini umayabeba yote haya katika madhambi Haya niloyataja na mengine mengu na mwenyewe Fa anibi rekebisha hama unakosa kosa anibi warji'i ila rabbiki basi nyenyekea narudi kwa mula wako kwa maana tubia madhambi yako kabla muda wa toba au maana yake uko hai wewe roho yako haijatolewa toba inakubalika tubia ukisubiri mpaka muda wa kufa toba haikubaliki au kusubiria mpaka zimekuja alama za kiama sasa jua linachomoza upande wa magharibi na kuzamia mashariki hapo hakuna tauba inayokubalika tubia mapema weka nukta uhti weka nukta hapo ni saa 6 dakika 19 weka nukta darasa yetu inshaallah itakuja kuendelea kesho kuanzia ya, ya amatalah sawa eh Sasa leo tulichelewa uwanza Kwa sababu ya mvua mvua hizi Mvua zilikuwa kubwa jana mpaka asurui Uthuru huo Lakini sasa mvua Sisi ya tuzingati kwa mbani uthuru kwenye kusoma Kama vile watu wengine wafanya biyashara, wafanya kazi Haa, Mvua si wa wakuwa chakazi Tuakuta watu na miavuli yao Na makoti yao Kama ni watu wanye mapikipiki umeo. Tia majumba yao wanawai katika shughuli zao Sasa sisi kwenye kusoma pia tutafanya hivu yu? Kwa hivu biithi nilai kesho mimi Nitaendelea ba inshaAllah ni kiwa hai Bila kujua aliyefika nani na wako wangapi Yule aliyewahi na ndu watakaiwai kusoma ambaye sasa najishelewesha na mambo yake nyumbaniku wake huko Sisi ya tuwezi kumsubiri Kwee watakawai ni tawai Mimisani ni insha'Allah Nintanzak o someshi Bila kujani Umechelewa umewai Sasa musim kafkiri Ideezo ya leo Wa maitayendeleya Bihaathal qadri kifaya Wallahu ta'ala A'la wa'a'la Wa sallallahu ala Nabiyna Muhammad Wa'ala alihi Wa ashabihi wa sallam Subhanaka Allahumma Wa bihamdik نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيك و الله خيرا